اللہ تعالیٰ انہا دھوم المومنی نائشی صدیقی رضی اللہ عنہ نا روایت تے بی بی فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی ستتن شپک کسانی لعنتهم ما پدوی لعنت ویلے وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ اَوَا اللَّهُمْ پدوی لعنت را لیگی وَكُلُّ نَبِيٍّ يُجَعَابُوْ او هر یو نبی چې دا د دعا قبلی دا شاندار ام بی ال رسول یو فقیر شپک شپک د لشمیر یو شپک کسان دی وایزه په لعنت وا او الله په لعنت را لې او دا هر نبی دعا قبلی یو الزاید فی کتاب الله یو هغه سره چې د زاده زیادت کوي د الله په کتابونو کې لکه یهود په تورات کې د ځان نه خبرې زیاتې کړي وي تبديل او تحریف کړي او کې وسره راپاسی او قران کې د ځان نه کوي لکه تاسو لمخ کې تیر و وغره سالا را ما لوي راغلي چې امریکای یهود د ځان نه قران جوړ کړي او با قاعده پسکل کې اغې د انعام په تور کوي تقسیم وي ځکه د ای طول دل کارون د دې سکولونو کالجونو مدارسی دینیا خود اسلام کلاگا لیدی کلم امت تا دا مدرسی نه نقصان نگر رسیدلی امت تا نقصان رسیدلی نه دا کالی جنو او دا دا غید نوستو نا رسیدلی چونکہ خالی و ذهنوی اسلام نه خبر نه د دا قادیانیت دا پرویزیت دا رمیدی یهودیت و دا نصرانیت پر چار پائی که دیر پاسانه طریقه کی او دا دا پیسو دیسی زنو لالشو لور ورا ماصلد دي دي مرقات او مرعات او ټول شارحين دي کلي چې الزیادت فی کتاب الله فی نظمہی و حکمہی کفر ده الله د کتاب په الفاظو کې زیادت کول کفر ده لکه شیوی چې قران شریف اصلي دا نه دی اصلي قران ول زرایات نه دی د ځان نه یو ټکه په قران شریف کې سیوا کول یادا ویل چې د اصلي قران نه کفر ده او په قران شریف کې او په یو حدیث کې داسې تعویل کول چې هغه د کتاب الله او د سنت رسول له خلاف دي ته بدعت نو یو ازاید په کتاب الله باندې چې د زمانه په دی کی تعویلو نه کوي د زمانه په دی کې څه کتابو نه کوي لکه قادیانان پرویزیان هغه ځینې وخی خلق سره ټو کې جمون چې مون قران مینو خو د خپل خواهش مطابق والمکذب بقدر الله او دروغ نسبت کو ان کے تقدیر دا اللہ تا ذمہ دار ہے والمتسلط بالجبروت او هغه چې هغه متسلط دے حاکم شوی پزور بادشاہ یې غست مذاسوک چې پزور بادشاہ شو او پزور حکومت واغستو نو قدبان الله او دا الله حبیب لعنت رانی والمتسلط بالجبروت تا چې پزور مسلط شي نه پاغمانه حالت ته دی ولوي ولوي ولوي اسلام را وړي کم چې پزور را کوي والمتسلط بالجبروت چې پزور مسلط شي نو قدد الله وعلى الله الرحیم لعنت او دا, دا رسول پاک پزور مسلط شي ليعز من اذله الله دې لپاره چې چیزت من کیا وا چال رسول الله ذل کل دی اے کافران اللہ ذلیل کړي فاسقان فاجران اللہ ذلیل کړي نو هغه به عزت من کوي تا ور زور ناس ولي ويذل من اعزه الله او چې ذلیل کوي هغه سوق چنده اي عزت ور کړې په سبب د اسلام او دین دیره پاره ناس د نیکان او علما شي ته عزت ور کړې هغه به ذلیل کوي او ور باندې په با کیسه کسم کیسه او داغونه او عيبونه لګي او کم چې الله زلیل نکړي دي ته کفر او د فسق د وجینا هغه ته به دي عزت مرتبه او دا هر متسلد بالجبروت چې دا هغه د شانکار په زور کېنی نو بیا چې الله تعالی عزت ورکړي دایته ذلیل دا کول کوشش کوي او چې الله زلیل نکړي دا هغه د عزت من کول کوشش کوي والمستحل لحرم الله او سلام هغه دې وال مستحللو ل حرم الله حرم نهمراد حرم د مککی مکررنے دی حالال ګړون کے د حرم د الله له دوو د عرم کے خکار حرام دے دے کئی دی د پک کوئ التهونې پرییکل حرامی د پک کوی په حرمکی گنا اونا اوافس کو فوجور خوسم حرمم دی کو حرمم کے ډیر نارووادي مستحلو ل حرم الله آ وال مستحلو م حرم الله۔ او حلال غنون کې زماد اولاد ناغچل رام کړی یو معنا حدیث دا و یو سره را دو دوه الله حبیب او زمام نسل له او زماد اولاد به اهل بیت دي او غي لا تکلیف رسې دا غي تعظیم نه کوي غي تفجب او پلاسو تکلیف رسې وګور دي کې هغه چا لپاره سخت وعید دي چې دا الله د حبیب اهل بیت ته سکس مضرر رسی والمستحل من عدرتی ما حرم اللہ والمستحل من عدرتی ما حرم اللہ حلال گنون کے زما اولاد نا اگر اللہ حرام کری یعنی دا اللہ دا دا اولاد سب حرمتی کئی او یو مانا دا حدیث دام دا چلی یو سڑے دے او دا اللہ حبیب وی زما پا اولاد کے دے او کم سی زون اللہ حرام کری دے دے حلال گنی رح الله حبیبوی ته ته خو ماسره ګوره نسبت ته او دته زما سره او قسم تا نسب ده نو پد ته خوله لعنت دی وجدې زما په نسب کې ده او دې ته الله غ حرام او قارون له حلال غني دې مانه تا او و تاریکو لسنتی او بل پری کې د سنت زما ای یو سنت په داسي طریقې پرې چې مخته واړې او سپه کې ګڼې نو دا کفر ده او یو سنت پدی طریقه پریږي چې نافرمانی کې او سستیا ده درکه سنت عمل نه کې نو پدی باندې ګور لاله ته او رسول الله د حوی سنت چې غمون پر خپل بدن کې پریږي په وادا او غمونو کې مپریږي نو یو وたり کولی سنتي چې جما سنت پریږي او بیا چې هغه په دې رواج نه ترجیح ورکه بدعات له ترجیح ورکه نویلعنتهم ولعنهم الله زف لعنتوا من الله باللعنت وتارک لسنتي او پرې خدونکو له سنت زما رواه البهقی دا حدیث امام بهقی ذکر کړنه فل مدخل فخرید می موخاسره فل فل مدخل کتاب دارنگی ورواه رزید فی کتابه او دا حديث امام رضین په خپل کتاب کې ذکر کړي